פרק מ"ח שיר מזמור לבני קורח גדול אדוני ומהולל מאוד בעיר אלוהינו הר קדשו. יפה נוף משוש כל הארץ הר ציון ירכתי צפון קריית מלך רב. אלוהים בארמנותיה נודע למשגב. כי הנה המלכים נועדו עברו יחדיו הם מראו כן תמחו נבהלו, נחפזו. רעדה אחזתם שם, חיל כיולידה. ברוח קדים, תשבר אוניות תרשיש. כאשר שמענו, כן ראינו, בעיר אדוני צבאות, בעיר אלוהינו. אלוהים יכונניה עד עולם סלע. דימינו אלוהים חסדך בקרב היכלך. כשמך אלוהים, כן תהילתך על קצווי ארץ. צדק מלאה ימינך. ישמח הר ציון, תגלנה בנות יהודה למען משפטיך. סובו ציון והקיפוה, ספרו מגדליך. שיתו לבכם לחילה, פסגו ארמנותיך, למען תספרו לדור אחרון. כי זה אלוהים אלוהינו, עולם ועד, הוא ינהגנו על מות.